din folclorul maghiar. Cei trei fii ai bogatului? A fost odată ca niciodată un om bogat. Într-o zi, una dintre moșile lui a luat foc, fiind făcută scrum din temelii. Toată viața lui fusese cămătar, Storcând bani după oameni dar probabil un păgubaș a dat foc moșiei sale drept răzbunare S-a întristat foarte tare Și când s-a dus la confesiune Reotul i-a spus că focul iadului din viața de apoi îl va înghiți Pentru că și-a strâns avere în mod nedrept Nu-i nimic, s-a gândit omul bogat dar dacă cineva în va și celelalte moșii, iar fiii mei nu vor avea din ce trăi apoi S-a gândit bine și a hotărât să-i trimită să învețe o meserie Pe cel mai mare l-a trimis la oaste, pentru că era ager Pe cel de-al doilea l-a trimis ucenic la un fierar Celui mai mic i-a spus Tu vei fi frizer, fiule Băieții nu s-au supărat Au ascultat cuvântul tatălui lor Pentru că niciunul nu-i plăceau muncile câmpului Cel mare s-a gândit că îi va fi mult mai ușor să se plimbe cu o sabie strălucitoare Ceilalți doi s-au bucurat că nu aveau să mai cosească sau să sape în toți anii de ucenicie. Toți trei au mers să învețe meserie. Anii treceau. Bogatul îmbătrânea și timpul trecea ca o nălucă. Pe măsură ce îmbătrânea, se gândea tot mai mult cum să scape de focul iadului prezis de preot mai demult. Dar cei trei fii ai lui nu se gândeau la nimic Soldatul se distra, iar fierarul și frizerul alergau fetele încoace și încolo Într-o zi au primit scrisoare să se întoarcă toți trei acasă Deoarece tatăl lor își trăia ultimele clipe din viață și dorea să-i vadă Cei trei fii au plecat acasă Se gândeau că de vor primi moștenire... Viața lor va fi mult mai ușoară Bătrânul îl întreabă pe soldat Ei bine, fiule, cât de bun soldat ai devenit? Dragă tată, împăratul nu are soldat mai viteaz decât mine Mânuiesc sabia mai bine ca oricare Nu mult o ploaie ne-a prins în timpul unei parade Și tot regimentul a fost udat În afară de mine, dragă tată și asta pentru că am reușit să opresc picăturile de ploaie învârtind sabia deasupra capului Bătrânul a dat din cap Mă bucur să aud că ești un soldat atât de bun Nu trebuie să mă îngrijorez pentru tine Apoi l-a întrebat pe cel de-al doilea Dar tu, fiul meu, cum te descurci în meseria ta? <laughs> Dragă tată, nu e niciun tânăr fierar peste șapte granițe mai bun decât mine Spre exemplu, ieri, pe lângă atelier, a trecut o trăsură cu patru cai în hămați Un om mânios a strigat că toți trebuie potcoviți, dar nu au timp să oprească Meșterul fierar s-a scărpinat în cap și în timp ce el făcea asta, eu am și potcovice cei patru cai, iar trăsura nu s-a oprit deloc. Bătrânul a dat din cap și de această dată. Și tu cunoști meserie, fiule. Ți-ai ales o meserie bună. Dar tu, fiul meu drag, ai învățat și tu meserie?" Te mai îndoiești, dragă tată? Nimic nu dovedește mai bine decât pariul de ieri, pentru care am bărbierit un iepure în timp ce alerga și nu i-am lăsat nicio zgârietură măcar." Bătrânul a dat din cap și de data aceasta. Apoi le-a spus feciorilor lui. Băieții mei, văd că toți ați învățat o meserie din care puteți trăi." Și vă veți putea descurca oricum Nu aveți nevoie de averea mea Și eu o voi folosi pentru a mă mântui de focul iadului Spunând acestea, a chemat preotul și a dat toată averea să o împartă săracilor Cei trei băieți nu au primit nimic pentru strădaniile lor și au plecat în lumea largă în mania lor. A dublat în limba română actorul Florian.